Саме тому, що вона була неймовірною, тобто такою, до якої віри не може бути апріорі. Особливо у прагматичного Мирослава. Тому я просто сказала, що ми давно не вечеряли у романтичній обстановці. Він із вдячністю кивнув, поцілував мене в тім'я і відкоркував пляшку. Ми мовчки випили. Я відчула, що вся уже там у завтрашньому дні, у новому побаченні з минулим. Цікаво, подумала я, кому ще випадає така нагода дивитися в минуле, як у майбутнє. «Щось не так?» – запитав Мирось, помітивши, що шматок не лізе мені до рота, я тільки пила. «Скільки років тобі було в 80-му?» – запитала я. «Дев'ятнадцять, а що?» «Дев'ятнадцять», – повторила я. «А що ти тоді робив?» Мирось задумався. «Учився на другому курсі університету». «А можеш згадати, що тоді відбувалося з тобою і взагалі? Які події?» «Досить розмиті спогади вийдуть», – відповів він. «І все ж таки не вгавала я. Це мені мало що згадується». Адже я була не такою дорослою, як ти. Його обличчя стало серйозним і напруженим. На усі питання Мирось звик давати повні відповіді. Зараз-зараз, забурмотів він, завдання складне. Отже, я вчився на другому курсі філософського факультету. Ти вже говорив, а що робив у вільний від навчання час? Важко сказати. Певно, ходив до бібліотеки. Який старанний, пожартувала я, вчився, ходив до бібліотеки, просто пай хлопчик. А як же громадська діяльність, кухонні розмови, Радіо Свобода, концерти в лісі, походив в гори, портвейн у підворітні, танці шманці, Любов Морков? Невже нема чого згадати? Ти вирішила погратися. «Аммаркорт?» – посміхнувся він. Але для мене дійсно той час був абсолютно порожнім. Хоча усе із переліченого тобою певно відбувалося, особливо Портвейн, але не у підворітні, а на даху. Він глибоко замислився. Мені чомусь здалося, що якби тут зараз була Томочка, то ці спогади за її активної допомоги полізли б через край». А зі мною він жив тут і тепер. І, здається, був усім задоволений. Лізти у закутки пам'яті йому було не так цікаво, адже у нас було різне минуле. Миросі взагалі був з благополучної родини. Його батьки досі перебувають в Англії. Тоді вони могли влаштувати сина на філософський факультет, царину партійної еліти. Знаєш, Нарешті вимовив він. А це питання не таке вже й просте. Я дійсно не можу згадати нічого визначного, крім захоплення музикою. Тоді увійшла до моди прибалтійська група «Зодіак». А записи Пінк-Флойда привезли батьки. Було таке відчуття, що живеш у банці з водою і час від часу вистрибуєш до її звуженого горличка щоб вхопити ковток повітря. І одразу на дно, щоб не попастися на гачок. Звісно, були і кухонні розмови, скажімо про Афганістан. Мало кому хотілося туди потрапити, але суті тої війни, її справжньої суті, ми не знали. Посміювались над тодішніми виборами, коли в папірці було лише одне прізвище і одна партія. Проте любили цей день тому що на ділянках у буфеті було багато дешевого вина, горілки і бутерброди з червоною ікрою по 5 рублів за штуку. Що ж ще? Ну все було дефіцитом. На роботі батьки моїх ровесників отримували так звані пайки або закази. Зелений горошок, курку, майонез у скляних банках, гречку, згущене молоко, часом кавалок вершкового масла – а під Новий рік пляшку шампанського. Я слухала його розявивши роти.